Epagliaren etxea. 19. atala. Ariketak. Lotu lehen zerrendako hitzak euren definizio sinonimo edo itzulpenarekin. Bizkarralde mugi ezin da zur. Epaglie anker amabiak jo zoru sendo bigun Mutur. definición sinónimo de doichulpenak blando blanda dar las 12 egur extremo fuerte gaisto inmovilizado juez respaldo suelo leense renda berriro bizcarralde mugie sinda sur epalle anker amabiakho soru sendo bigun motor se senteta bizkarralde respaldo mugi ezin inmovilizado sur egur epaile juez anker gaisto amabiak ho, dar las doce. Zoru, suelo, sendo, fuerte, bigun, blando, mutur, estremo. Bigarren ariketa. Lotu lehen zerrendako berbak euren definizio sinónimo edo itzulpenarekin. Lehen zerrenda. Jaso. Zabai. Sintzilik. Osen. bihurtu, Gauza izan. Arratoitzar. Iesegin. isutu. Definizio sinonimo edoitzulpenak. Ahal. Ezeskoan ezin. Alto fuerte, referente al volumen. Al chatu. Arratoy heraldo ya. Colgando. Convertirse, volverse. Escapar. Icaratu, veldurtu. Techo. Leen serrenda berriro. Jaso. Zabai, zintzilik, ozen, bihurtu, gauza izan, arratu itzar, ieserin, izutu. Epaiaren etxea, bederatze garen atalak kuadroari begiratu zion. Beheko zua eta soka zeuden artean. Eta bizkarralde altuko aukia ere irudian zegoen. Baina auki aukiura utxik zegoen. Han ez zegoen inorre zerita. Dezagertuazen epailea kuadroko iruditik. Poliki-poliki, irudiko aukitik Gelan zegoen benetako aukiran zeraman zuen begira da Malkomek. Biotza gelditu egin zitzaion pixka batean, Mugi ezin da sentitu zuen gorputxo osoa. Bizkarralde altuko zubesko auki handian zegoen epailea eserita. Begira da beldurgarria zuen eta ankerritxura osoa orurpegian. Malcomi begira begira zegoen. Etxean non bait, amabiak josituen erloju batek. Kauerdia zen. Astiro zutitu eta zoruan zegoen zoka hartu zuen epailiak. Berezkuetan zeukan zoka sendo biguna. Poliki poliki, muturrean lazua egin eta urkabik jurra prestatu zuen. Eta malkomen gana abiatu zen. Astiro astiro hurbiltzen ari sitzaion epailea. Atzerantz egin zuen Malkomek. Papatean Malkomi burutik sartu nahi izan zion soka. Baina honek alde batera egin zuen buruaz. Soka kezuen Malkoma harrapatu eta sorura erori zen. Presari gabe epaileak berri sartu soka eta jaso egin zuen. Berriro ere Urkabik jurra bere eskuetan zuen. Bapatean, entzun entzuntzituen malkomek. Teiatuko alarma kampaila zen. Jotzen ari zen, baina ez oso ozenki. Gora begiratu zuen malkomek. Zabaiti zintzilika zegoen soka muturra arratoiz betea zegoen. Gero eta arratoi gehiago ari zen zabaiko zulo batetik irteten. Zokan behera zeto zen. Malko milagundu naia nariziren arratoiak. Alarma kampaila jonai zuten. Baina artean, ezen oso ozen entzuten. Epailak ere entzun zuen alarma kampaila. Aurpegia okertu zuen amorruz. Gehiago hurbildu zen Malko mengana. Zuzen zuzen begiratzen zion Malkomi. Harri bihurtuta bezala sentitzen zuen Malkomek gorputza. Etzen mugitzeko gauza. Beti ere poliki, Malkomen etorri eta burutik bera, lepoaren inguruan jarri zion zoka epaileak. Ez du-estu du egin zion urkabit jura. Epaileak bizkarraldea altuko aurkira eraman zuen Malkom. Haurkira nera altsatu zuen. Eta orduan, desagertu egin zen pailea. Baina, bapatean, berriro agertu zen arratoizarra eta zoruko soka satiaren muturra hartu zuen. Paretean gora abiatu zen, soka hortzetan zuela. Gero, sabaitik zintzilik zegoen soka satiaren muturrera saltu egin zuen. Sati hartan zeuden beste arratoiek, Iez egin zuten izutu da. Zabailan zegoen zulotik dezagertu ziren. Sokaren bizatiak lotu zituen arratoitzarrak. Gero, sokatik kuadrora saltuegin eta basterrean zegoen zulotik desagertu zen. Berriro agertu zen paia. Malkomen ondoan zegoen. Malcom aukian zegoen zutik. Soka lepoaren inguruan estu-estu zuela. Eta lepotik zuzen zabaira joakion soka. Ostikoz, Malcomi hanka aspitik aukiak enduzion epaileak. Sokatik zintzilik eratu zen gorputza. Jotzen zen alarma paia. Gero eta osenkiago gainera. Ariketak. Lehen ariketa. Atalaren eskema atera klasean kontatu alizateko. Bigarren ariketa. Hona hemen Atalonen laburten desordenatua. Ordena itsasu ideiak kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin. Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman. Alarma kanpaila jotzen hasi zen. Diru dienez beste arratoi guztiak malkomi lagundu nahi joten. Hala ere ez zen oso oentkien zuten. Alarma kanpaia gero eta ozenkiago hasi zen jotzen. Hiru: Berriro saiatu zen epailea Malkomi soka lepoan harttzen. Orengoan lortu egin zuen. Malcom ezin zen mugituta. Lau: epailea desagertu egin zen kuadrotik eta bizkarralde altuko aulkian ez edita agertu zen. Boz, epailea Malcomi zokale poan jartzen saiatu zen, baina zin izan zuen. 6. epailea ratu jak, bizkarralde altuko aulkian jarri eta aurkatu zuen Malcom gizajoa. Zazpi, amari etan puntu-puntuan epailea aulkitik altxatu eta soka hartu zuen. Zuzenketa. Lehenengo. Epailea desagertu egin zen kuadrotik eta bizkarralde altuko aulkian ez agertu zen. Bigarren. Amadietan puntu-puntuan epailea aulkitik altxatu eta soka hartu zuen. Hirugarren. garren. Epailea malkoni soka lepoan jartzen zailatu zen. Baina xin izan zuen. Laugarren ideia. Alarma kanpaila jotzen hasi zen. Diru beste arrapatu guztiak Malcolmi lagundu nahi jotzen. Hala ere, esen oso sentitzen zuten. Bosgarren ideia. Berriro saiatu zen epaia Malcolmis okalepean hartzen. Oraingoan lortu egin zuen. Malcom ezin zen mugituta. 6. ideia. Epaillarratoiak Bizkarralde altuko autian jarri eta aurkatu zuen Malkon gisajoa. 7.ren eta azken ideia, alarma kanpailaia gero eta ozenkiago hasi zen jotzen. 3.aren ariketa. Honela amaizen da 9.ren atala. Ostikoz Malkomii hanka aspitik alkia kendu zion epailak zokatik zintzili geratu zen gorputza jotzen hasi zen alarma kanpaila gero eta osentiego gainera Eman zure iritzea zer usteduzu ataloni buruz bat atalontetan gertatzen den guztia Malcolmen amets bat da liburuak amaieraz horiontsua edukiko du Malcom bizirik aterako da etxe horretatik eta azterketa guztiak geindituko ditu? Bi, enuen espero, baina Malcolm benetan hile egiten da, etxeaz orgin duta dagota, horregatik kontatzen ziren hainbeste istorio herriko jende artean. Iru, ez dago ez legendarik ez ezer. Etxe horretan okupa bat bizi da eta susto bat eman nahi dio Malcomi. Baina azkenean Malcom salbatu egiten da. Lau. Beste amaierarik bururatzen zaizu zudik?